Едард. Я сам відстояв по ньому панахиду, мовив Баррі Станцелмі, дивлячись на тіло, що лежало на возі. Нікого ближчого він тут не мав. Кажуть, в долині залишилася матір. У блідому в ранішньому світлі здавалося, що молодий лицар просто спить. Він не був гарний з себе, але смерть пом'якшила грубо різблені риси. Сестри мовчальниці вбрали його в кращий оксамитовий дублет з високим коміром, щоб заховати розірване списом горло. Еддарт Старк глянув йому в обличчя і спитав себе, чи часом не через нього загинув цей юнак, вбитий знаменоносцем лицарів Ланістерів, до того, як Нед зміг з ним побалакати. Чи може таке статися випадково? Тепер вже не дізнаєшся. Хюко був зброєносцем Джона Арина чотири роки, вів далі Селмі. Король висвятив його у лицарі, перш ніж їхати на північ, аби вшанувати пам'ять Джона. Малий прагнув стати лицарем понад все, але, на жаль, ще був не готовий. Нет погано спав вночі і почувався втомленим не по руках. Ніхто не буває з нас готовим, відповів він. До лицарства. До смерті. Нед турботливо вкрив хлопця його плащем, просякнетим кров'ю, блакитним, облямованим місячними серпиками. Коли матір спитає, чому загинув її син, подумав він гірко, їй скажуть, що він своєю смертю вшанував правицю короля, лорда Еддарда Старка. Цього не мало статися. Війну не треба перетворювати на гру». Нет обернувся до жінки-коловозу, завитою сіри шати так, що на обличчі виднілися тільки очі. Обов'язок мовчазних сестер – готувати мерців до поховання. І люди вважали, що з того не буде пуття, якщо дивитися в обличчя самій смерті. Хай його обладунок відозуть долину. Матері він не завадить. А вже ж, він вартий доброї торби срібла. Погодився сір Барістан. Хлопець замовив його навмисне для турніру. «Простий, але доброї роботи. Не знаючи, чи встиг він усе виплатити Ковалеві». «Він заплатив вчора. І до того ж дорогу ціну», – відповів Нет, а до мовчазної сестри сказав. «Хай мати отримає обладунок. З Ковалем я все владнаю». Сестра схилила голову. Після того сір Барістен пішов разом з Нетом до королівського шатра – Табір починав ворушитися. Над багаттям тріщали та бризкали салом пухкі ковбаси, пускаючи повітрям пахощі часнику та перцю. Юні збройносці бігали з дорученням від хазяїв, що прокидалися, позіхали і потягувались, готуючись до нового дня. Служник з гузкою під пахвою став на коліно, побачивши крокуючу пару, і пропормотів Мілорде. А гуска тим часом гелготіла та зчіпала йому пальці. Щити коло кожного шатра позначали господарів. Срібний орел Сігарда, солов'ї Брайса Карона, китиці винограду Редвінів, щетинистий вепер, червоний бик, горяще дерево, білий баран, потрійна спіраль, пурпурний єдинорог, танцююча діва, чорна гадюка, подвійні башні, філін і нарешті чисто білі щити Королівської гвардії – які відбивали промені світанку. Король зібрався сьогодні битися в бугурті, мовив сір Бастон, минаючи щит сіра Меріна, заплямований глибокою борозною. Її побив спис Лораса Тірела, який вибив лицаря королівської гвардії з сідла. Еге ж, похмуро буркнув нед. Вночі його розбудив Джорі з цією новиною. Не диво, що далі він спав неспокійно. Сір Бастон виглядав стурбованим. Кажуть, краса ночі блякне зі світанком, а виплоди пияцтва кидають з відразою у вранішньому світлі. «Кажуть», – погодився Нет, – «та не про Роберта». Інші чоловіки могли б взяти і назад, а то й взагалі не згадати слова, сказані в п'яній бравурі. Але Роберт Паратеон все пам'ятав і ніколи не заткував. Шатро короля стояло близько до води, і вранішній туман з річки вбрав його з сірими вінками». Шатро, найбільша і найпишніша споруда в таборі, було пошити з золотого шовку. Коло входу, на загальний погляд, було виставлено Робертового молота, поруч з велетенським залізним щитом, який ніс на собі вінчаного оленя дому Баратеон. Нет сподівався знайти короля сонним в ліжку з похмілля, але щастя його зрадило. Роберт саме хлюськав пиво з вилущеного рогу, і незадоволено волав на двох юних зброєносців, які намагалися засібнути на ньому обладунок. «Ваша милість!» – сказав один трохи не в сльозах. «Він надто малий, не засібнеться!» Зброєносець запнувся, і Ренграф, якого він силувався припасувати до довстої шиї Роберта, полетів на підлогу. «Семеродічків!» – вилився Роберт. «Мені усе треба робити самому! Сяв я на вас обох!» «Підніми, не стій, роззявивши рота! Підніми, ланселю!» Хлопець підстрибнув, і король нарешті помітив, що він не один. «Поглянь ну, на цих криворуких, неде! Це жінка наполяла, щоб я взяв їх за зброєностів. А з них зиску ніякого, сама ганьба. Не можуть як слід чоловіка озброїти, Ще звуться Еге ж, Свинопаси розтятковані. Ось хто вони такі!» Нету пізнав причину їхніх нагараців з одного погляду. «Хлопці не винуваті, мовив він до короля. «Ти затовстий для свого обладунку, Роберт». Роберт Баратеон зробив довгий ковток пива, жбурнув порожнього рога на хутряну постіль, витер рота тилом долоні і мовив суворо. «Затовстий? Тобто жирний? Це от так ти розмовляєш зі своїм королем?» А тоді дав волю реготові, раптовому, як буря в морі. Та хай тобі грець, нед, чого ти завжди правий? Зброєносці збентажено всміхалися, доки на них не звертав увагу король. Гей, ви, так, ви обоє чули слова правиці? Король затовстий для свого обладунку. Ідіть шукайте сіра ерона Сантаґара, скажіть йому, що король просив в розтягачку для панцера. Чого стали? «Геть звідси!» Хлопці, прагнучи якнайшвидше вибратися з шатра, аж позапиналися один об одного. Робертові вдалося зберегти суворе обличчя, поки вони не зникли. А тоді він впав у крісло і заходився від реготу. Сір Баррі також підсміювався разом з королем. Навіть Едер Старк спромігся на посмішку, хоча й потерпав від похмурих думок. Він не зміг не звернути увагу на двох зброєносців. Справних хлопців, струнких та гарних на лице. Один був з санценого віку, мав довгі біляві кучері. Іншому родуватому, з натяком на вуса та смарадово зеленими очима, було, мабуть, років з п'ятнадцять. «От би побачити Сантагарове – мовив Роберт. «Сподіваюся, йому стане розуму послати їх ще до когось. Хай би собі бігали туди-сюди цілісінький день». «Оті хлопці?» – запитав Нед. «То Ланістери?» Роберт кивнув, витираючи сльози з очей. «Брати у перших. Сини брати Лорда Тайвіна. Когось із тих, хто помер. А може й того, що живий? Зразу не згадаю, треба міркувати. Моя жінка походить з дуже великої родини Нет. «І дуже марнославної родини», – додав подумки Нет. Він особисто не мав нічого проти цих двох зброєностів, але його турбувало, що Роберт у вісні та наяву оточений з самими родичами королеви. Жадо баланістрів до посад та нагород, здавалося, не мала ніяких меж. Кажуть, що між тобою та королевою минулого вечора сталася сварка. Беселощі разом скисли на Робертовому обличчі. Клята баба намагалася заборонити мені битися в бугурті. Тепер сидить в замку, аби її вхопило. Твоя сестра ні за що б мене так не усоромила. «Ти не знав, Ліани так як я, Роберт», – заперечив Нет. «Ти бачив її красу, але не бачив заліза під тією красою. Вона б відразу сказала, що в бугурті тобі немає чого робити». «І ти туди ж», – скривився король. «Який ти нудний, Старк! Нудно довго сидиш на півночі, в тобі всі соки замерзли. Той нехай, але мої ще течуть в жилах!» Він ляпнув себе по грудях, наче підкріплюючи сказане. «Але ти ж король!» – нагадав йому Нет. «Так, я сижу на семиклятому залізному сідалі, коли мушу. То що, я не можу більше хотіти того самого, що інші чоловіки?» Перехиляти кухля вина, змусити дівку стогнати в ліжку, відчути коня між ногами Семеру дідьків нет, я теж хочу когось відлупцювати Тут устряг сір Барістан Станцелмі Ваша милість, сказав він, не личить королівській особі брати участь у бугурті, То не буде шляхетне змагання, хто ж не вдарити в вас у відповідь? Питання і справді застигло Роберта Зненацька «Як це хто? Та всі вони – лихого батька діти, якщо зможуть. А останній хто залишиться на ногах?» «Будеш ти», – закінчив за нього Нет. Він одразу побачив, що Селмі влучив в ціль. Розмови про небезпеки Бугурту тільки додавали Робертові завзяття, але зауваження Селмі зачепило його гонор. «Сір Барістон цілком правий».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 Він пройшов поперек шатра, крутнувся, пройшов назад, темніючи лицем. Тоді схопив грудину панцира з підлоги і в мовчазній люті жбурнув у на Селмі. Сір Селмі мовчки ухилився. «Геть звідси!» – холодно вимовив король. «Геть звідси, поки я вас не повбивав!» Сір Барістан швидко вийшов. Нед рушив був слідом, але король покликав знову. «Ні, Неде, не ти!» Нед обернувся. Роберт знову підняв ріг, наповнив його з барильця у кутку і пхнув Недові. «Пий!» – коротко наказав він. «Я не хочу». «Пий, кажу, король наказує». Нед взяв ріг і випив. Пиво було чорне, густе та й таке міцне, що аж очі защепало. Роберт знову сів. «Трястя б тебе взяла, Нед Старк! Тебе і Джона Арина! А я ж вас обох любив!» Що ви з мене зробили? Ти мав бути королем, ти або Джон. Ви мали більші права, ваша милість. Я тобі наказав пити, а не сперечатись. Ти зробив мене королем, то май чим слухати, коли я кажу, хай тобі грець. Дивись на мене, Нед, дивися, до чого доводить королювання. О, боги, так розжирів, що не влізаю в обладунок.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 Серсея Ланістер, казав, він буде чудовою парою. Вона прив'яже до мене лорда Тайвіна, бо ж раптом візерісу Таргарієну спаде на думку воювати за батьківський трон. Король похитав головою. Я любив того старого, клянуся тобі, але зараз вважаю, чи найбільшим дурнем, ніж блазень лунатик. Отак. Серсея навид красна, як сонце. Але ж холодно, як лід. А дірку свою береже від мене так, наче там заховане все золото-кастерлі рок. Ану віддай мені пиво, якщо сам не п'єш. Він схопив ріг, перехилив його, відригнув і витер рота. Мені шкода твоєї дівчинки, Нет. Справді, я про цю справу з вовчицею. Мій син брехав, душею присягаюся. Мій син... Ти ж любиш своїх дітей, так? Всім серцем, відповів Нед «Розкажу, не я тобі одну таємницю, неде. Не один раз я думав, а якщо зректися корони? Сісти на корабель до вільних міст разом з конем та келепом Воювати і парубкувати, я ж для цього народився Король Сердюк, ось як мене звали б співці А знаєш, що мене б зупинило?»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 Роберт ляпнув Неда по спині. «Хоч би казав, що я кращий за Йереса, і на тому дяка, але ж ти ніколи не мів брехати. Ані заради любові, ані задля честі, Неде Старк. Я ще молодий, ти зараз поруч зі мною, все ще зміниться. Ми зробимо моє царювання вартим пісень, і хай Ланністери проваляться сьоме пекло». «Ова, запахло смаженим. Як гадаєш, хто стане переможцем?» «Ти бачив хлопця Мейса тірела? Його кличуть лицарем квітів. Оце такий син, яким кожен чоловік мав би пишатись. На минулому турнірі він засадив царевбивцю просто на дупу. «Бачив би ти обличчя Серсеї, я реготав так, що буки боліли». Ренлі каже, що в нього є сестра, дівчина 14 років, гарна, як і віточка. Вони поснідали чорним хлібом, вареними гусячими яйцями, рибою, засмаженою на салі з цибулею, поставленим на кобильниці коло річки. Сум короля розвіявся разом з вранішнім туманом. Невдовзі король вже смакував апельсини і бадьоро згадував один ранок в орленому гнізді, коли вони були ще хлопчиками. Прислав Джонові барило помаранчів, пам'ятаєш? А вони всі зогнили, отож я кинув свого через стіл просто Даксові в носа. Пам'ятаєш, тому зброєносцеві? Редфорда, ну, з віспинами на пиці. А він кинув у мене. Джон і перднути не встиг, як помаранчі вже літали через трапезно туди й сюди. Роберт заревів від сміху і навіть не усміхнувся, згадавши юність. «Саме з цим хлопцем я виріс під чобіч, подумав він. «Оце той Роберт Баратеон, якого він знав і любив. Якби ж довести, що лані винні в нападі на Брана, що то вони вбили Джона Арена, тоді б цей чоловік послухав, тоді б Серсей настав кінець, а заразом і церевбивці. А якби лорд Тайвін насмілився підняти захід на бунт, Роберт знищив би його, як знищив Рейгара Таргаріна на тризубі». Втішна картина так і стояла в Неда перед очима. Цього ранку сніданок смакував Едварду і Старку найсолодше за довгий час. І на обличчі в нього частіше з'являлася посмішка, аж поки не настала пора продовжити турнір. Не дружив разом з королем до бойовиська. Він обіцяв подивитися на вирішальні бої разом з Санцею, бо Септа Мордейн почувалася недобре, а донька не хотіла пропустити кінець турніру.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 Його попелясто-сірий оплатунок вкривало оливково-зелене корзно. Разом із шоломом собачою головою, то була єдина прикраса, яку він собі дозволив. «Сто золотих драконів за бивцю, гучно оголосив мізинець, коли на поле виїхав Джейме Ланістер на прегарному огнідовому огері. Коня вкривав чабрак з визолоченої кольчужної сітки, а сам Джейме блищав золотом з голови до ніг. Навіть його списа було зроблено з золотодерева літніх островів. «Приймаю!» – гукнув назустріч лорд Ренлі. «Здається, пес сьогодні голодний. Навіть голодні пси не вміють кусати руку, яка їх годує», – сухо зазначив мізинець. Сандор Клікан лунку захряснув шолома і зайняв своє місце. Сір Чейме – кинув поцілунка якийсь жінці в посполитому натовпі, м'яко закрив забрало і поїхав до свого кінця поля. Обоє перехопили списи для бою. Нед Старк не бажав би більшої насолоди, аніж бачити, як вони обидва вилетять з сідла. Але Санса аж тремтіла від хвилювання, блищачи сльозами на очах. На швидкоруч вибудований поміст здригнувся, коли коні ринули чвалом. Пес нахилився вперед, Спис його лежав міцно, мов укопаний, але Джейме останньої миті перед ударом спритно зсунувся в сідлі. Кінець кліканого списа, не завдавши шкоди, відскочив вбік від золотого щита з левовим гербом, а от спис Джейме вдарив точно в ціль. Держало розлетілося на друзки. Хорт похилився, намагаючись втриматись. Санса зойкнула. Простий люд нерівно загалосував. «Я вже придумав, як витратити ваші гроші», – гукнув мізанець до лорда Ренлі. Пес заледве всидів в сідлі, та все ж не впав. Рвучко розвернувши коня, він повернувся рисю задля наступної сутички. Джейм Меланістер викинув зламаного списа і схопив нового, жартуючи про щось із зброєносцем. Пес стиснув коня острогами і знову пішов у чвал. Ланністер рушив назустріч. Але цього разу, коли Джейме зсунувся в сідлі, Сандор Клікан зсунувся разом з ним. Обидва списи вибухнули трісками, і раптом гнідей без вершника потрусив геть у пошуках травички. А сір, Джейме Ланістер покотився по землі. Усе ще золотий, але трохи пом'ятий. Санса мовила. А я знала, що пес переможе. Мізинець почув її. «Якщо ви знаєте, хто переможе у наступному двобої, то кажіть зараз, поки лорд Ренлі мене не обчистив», – гукнув він дівчині. Нет посміхнувся. «Шкода, що біса з нами нема», – відповів Ренлі. «Злупив би стільки ж із нього». Джейме Ланністер зіп'явся на ноги, але розтяцькований шолом з левом перекрутився на голові і зім'явся при падінні, тож лицар не міг його зняти. Посполиті тюгукали і тицяли пальцями. Шляхетне панство щосили, хоча й марно придушувало смішки. А над усім нет, чув громовий регіт короля Роберта, учніший за весь гармидер. Зрештою довелося відвести лева Ланістерів, який з осліпу запинався на кожному кросі до коваля. До того часу на чолі турнірного поля зайняв місце сір Грікон Клікан. Він був велетенської статури – Більшого за нього чоловіка Еддарт Старк ніколи не бачив. Роберт Баратеон був добрячий здорувань, як і його брати. Не меншим виріс і пес. А ще у Вінтерфелі був простакуватий стайняр на ім'я Ходор, поруч з яким вони всі виглядали коротунами. Але лицар, прозваний Гора на коні, височів би навіть над Ходором. Ближчий до восьми ступнів зросту, аніж до семи, він мав де плечі і руки завтовшки добрячі дерева. Бойовий кінь здавався між його ніг дрібним бахмутиком, а спис в руці держаком відмітли. На відміну від брата, сір Грігор не жив при дворі. Він був одинак, рідко виїжджав зі своєї землі, хіба що на війну або на турніри. Він був з лордом Тайвіном при падінні королівської гавані. Тільки нов 17-річний лицарчук, вже тоді знаний за величезну статуру та неймовірну людь. Казали, що саме сір Грігор розтрощив голову принца немовляти Ейгона Таргаріна об стіну. А ще шепотілося, що він зґвалтував його матір – дурнійську принцесу Елію. Перш ніж перерізати їй горло. Та в присутності сіра Григора про такі речі ніхто бовкнути не смів. Нед Старк не міг пригадати, чи хоч раз говорив з ним, хоча сір Грігор був у війську під час бунту Бейлона Грейджоя серед тисяч інших лицарів. Лорд спостерігав за ним з неспокоєм в серці. Нед не дуже зважав на людське базікання. І все ж про сіра Грігора ходили особливо зловісні чутки. Він збирався одружитися вже втретє. Про смерть перших двох дружин казали різне – Балакали, що в його похмурому обісті без сліду зникає челядь, і навіть собаки бояться ходити до палат. Була в нього сестра, яка померла за дивних обставин. Пліткували також про пожежу, яка спотворила його брата, і нещастя на полюванні, від якого загинув батько. Григор успадкував обістя, золото і сімейні статки. Того самого дня його молодший брат Сандор поїхав геть, присягнув Ланістерам як служивий латник. Із цієї пори за чутками жодного разу не повертався додому. Коли напоїв виїхав лицар квітів, натовпом пробігло мурмотіння, а Санса пристрасно зашепотіла. Ой, леле, який він гарний! Сір Лора Тірел був стрункий як очерет, вбраний в розкішний сріблястий панцирний обладунок, вилощений до сліпучого блиску і викладений плетінням чорних виноградних лос, та крихітними блакитними незабудками. Блакить виявилась сапфірами. Простий люд зрозумів це в ту саму мить, що й нет, і з тисяч вуст вирвався зойк захвату. З плечей хлопця важко звисав в плащ, з сотень справжнісіньких свіжих квіток незабудок, нашитих на основу стовстого штофу. Кобила під ним була така ж струнка, як вершник, сіра і пригарна. Природжена мчати як вітер Здоровезний кінь сіра Грікора заіржав, коли вловив її запах Лицар з Хайгардену зробив щось ногами І кобила вправно затанцювала у бік Не згірше від легконогої дівчини Санса вчепилася в батькове плече «Батьку, не дайте сіру Грікону скривдити його!» Попрохала вона Нед побачив на дочці Троянду, яку сір Лорас подарував їй вчора. Про той дарунок йому розповів Джорі. «Вони б'ються турнірними списами», – відповів Нед Тонці. «Списи так зроблені, щоб від удару лущились на тріски, або ніхто не вбився». І згадав мертвого хлопця на возі, накритого кереєю з місячними серпиками. Власні слова дряпали йому горло. Тим часом сір Крігор ніяк не міг впоратися з конем. Кінь ржав, бив копитом об землю, трусив головою. Гора завзято хвицнув його кованим чоботом, а кінь став дибкий і трохи не скинув його. Лицар Квітів привітав короля, від'їхав на дальній кінець поля і перехопив списа до бою. Сір Крігор спромігся підвести коня до риски, борюкаючись із поводом. А тоді почалося. Кінь гори посунув чвалом, шалено набираючи хід, а кобила пурхнула з місця неначе шовкова стрічка. Кліган так-сяк вивернув свого щита до бою і ледве впорався з списом, бо змушений був ще й тримати непокірного коня по прямій доріжці. Лора Тірел налетів на нього, спрямувавши списа точно туди, куди хотів, і замить гора став впадати ще й не один. Велетень повалив коня заразом разом з собою, і на полі виросла нова гора зі сталі та живої плоті. Нет почув оплески, схвальні вигуки, посвист, зойки з жаху, збуджене мурмотіння, а над усім скреготливий та знущальний регіт пса. Лицар квітів натягнув повід на кінці поля. Він навіть із списа не зламав. Сапфіри блимнули на сонці, коли він підіймав, забрало і посміхався до людей. За один удар серця натовп оскажанів. Посеред поля сір Грігор Кліган виплутався з-під коня і лютуючи підвівся на ноги. Він зірвав шолома і жбурнув його об землю, чорніючи лицем з-під волосся, що падало на очі. «Меча сюди!» – заволав він до зброєносця. Хлопець кинувся виконувати наказ. Кліганів кінь саме зіп'явся на ноги. Грігор Кліган убив коня одним ударом, наполовину розрубавши бідоласі шию. Радощі натовпи змінилися на жахливий вереск. Кінь впав на коліна від чайдушно в останню мить життя. Грігор тим часом крокував полем до сіра Лораса Тірела, затиснувши скривавлений меч в руці. «Тримайте його!» – вигукнув Нет але його голос потонув у ревищі натовпу. толпу. На почесному помості всі галасували, а Санса плакала. Все трапилося дуже швидко. Лицар Квітів саме кликав по свого меча, коли сір Грігор відкинув його зброєносця в бік і сягнув рукою до поводу кобили. Та почула кров і стала дибки. Лора Тірел заледве всидів в сідлі. Сір Грігор змахнув мечем і завдав страшного обіручного удару хлопцеві у груди. Вибивши з сідла На жахана кобила побігла геть А приголомшений тірел Залишився лежати у грязюці Але щойно Грігор заніс меча Для останнього удару Його перебив скрипучий голос Ану залиш його І в залізо рука Смикнула його геть від молодого лицаря Гора обернувся В лютому мовчанні І накреслив своїм півтораком Вбивчу дугу клашив в неї всю велетенську вагу свого тіла але пес впіймав і відвернув удара. А тоді цілу вічність двоє братів гамселили мечами один одного, поки прибитого сіра Лораса виводили в безпечне місце. Нет бачив, як сір Крігор тричі націлювався вбивчими ударами в шолом собачу голову, але жодного разу Сандор не намірився на відкрите обличчя брата. Кінець бійці поклав голос короля і ще двадцяти розтражників. Джон Арен вчив їх, що очільникові війська належить мати гучний польовий голос. Роберт добре відповів свій урок на тризобі. Саме цей голос зараз і рознісся над полем. «Припиніть свавілля!» – гремів він. «В ім'я вашого короля!» Пес впав на одне коліно. Удар сіра Григора розітнув повітря, і той нарешті прийшов до тями. Він кинув меча і витріщився на Роберта, оточеного Королівською гвардією, десятком лицарів і стражників. Не вимовивши ані слова, він обернувся і пішов геть, відіпхнувши з дороги Баріста на Селмі. «Хай іде!» – крикнув Роберт, і на цьому все раптом скінчилось. «Тепер пес стане переможцем?» – запитала Санса. «Ні», – відповів Нетт. Ще буде вирішальний бій між псом і лицарем квітів. Але ближче до істини виявилася Санса. За якусь мить сір Лора Стірел з'явився пішки на полі. Простій, люняній сорочці і мовав до Сандора Клігана. Я завдячую вам життям. Ви переможець дня. І справжній лицар. Ніякий я не лицар, буркнув пес, але перемогу прийняв. І гаман переможця теж. А ще, можливо, вперше в житті – любов простого народу. Поки він йшов з поля до свого шатра, його гучно вітали всі глядачі, як один. Не рушив разом з Сансьою до Стрілецького поля, і дорогою до них пристали Мізинець, Лорд Ренлі та ще дехто з панства. Тірел не міг не знати, що його кобила в охоті, казав Мізинець. От клянуся вам, що хлопець саме так все і надумав. Григор завжди полюбляв величезних завзятих конів, у яких більше люті, аніж клепки в голові. Здавалося, це його розважило, а от сіра баріста на селмі аж ніяк. «Подібні витівки не роблять лицареві честі», – суворо зазначив старий. «Не роблять, але приносять двадцять тисяч золотих», – посміхнувся лорд Ренлі. Того полудня стрілецьке змагання виграв хлопець на ім'я Андже. Подолавши сіра Белона Сфона та Джалабхара на сотні кроків, після того, як всі решта лучників відсіялися на більш коротких відстанях. Нет надіслав Еліна розшукати молодика і запросити на службу до дружини правиці. Але хлопець розгарячив від вина, перемоги, казкового багатства і відмовив посланцю. Змагання тривало десь із три години. Майже сорок чоловік брали в них участь. Серед них – вільні вершники, новоспечені сквайри, які намагалися добитися репутації. Вони билися затупленою зброєю посеред безладу, грязюки і крові. Тут і там складалися малі загони, які кидалися один на одного. А тоді раптом розпадалися і повертали зброю на самих себе – Доки на полі не залишився стояти один єдиний воїн, переможцем виявився навіжений червоний жрець Торос із Міра. з спалаючим мечем в руці, він вже вигравав змагання раніше, бо вогняний меч лякав коней і інших вояків, а Тороса не лякало геть нічого. Загальний рахунок включав три поламаних кінцівки розтрощену ключицю з дюжину понівечених пальців та двох коней, яких довелося прирізати. Порізів, розтягів та синців було без ліку. Нет радів понад усе, що в змаганні не брав участь Роберт. Того вечора на учті Едард Старк плекав більше надії, аніж за довгий-предовгий час. Роберт був у чудовому гуморі. Ланістери не показувалися на очі, і навіть дочки поводили себе як слід. Джорі привів Арію, і Санса розмовляла з сестрою привітно і чемно. «Турнір був надзвичайно розкішний», – зітхала вона. «Шкода, що ти не бачила. Як проходять твої уроки танців?» «Я вся побита», – задоволено оголосила Арія, показуючи великого бурякового синця на нозі. «Ти, напевно, танцюєш поганенько?» – засумнівалася Санса. Пізніше, коли Санса заслухалася ватаги піснярів, що співали складне сплетіння кількох балад під назвою «Танок драконів». Нед оглянув синця сам. «Сподіваюся, форель не надто суворий до тебе», – мовив він до Арії. Арія стала на одній нозі. Останнім часом в неї це виходило значно краще. Сіріо каже, що кожен синець – то урок, а кожен урок досконалює. Нед скривився. Згаданий сірого форель мав виняткову славу – його яскрава браавуська манера бою надзвичайно пасувала до тонкого клинка Арії. Та все ж, кілька днів тому вона блукала замком з чорною шовковою пов'язкою на очах. То Сіріо вчив її відчувати вухами, носом і шкірою, а не очима, пояснила Арія. А до цього вона вчилася різних стрибків та переворотів. Арія, ти певна, що хочеш навчатися і далі? Вона кивнула. Завтра ми ловитимемо котів. «Котів», – зітхнув Нед. «Чи не було б помилкою взяти того обрагавостя? Якщо хочеш, попрохаю Джорі навчати тебе далі. Або ж перемовлюся з Сіром Барістаном». Замолоду він був кращим мечником семи королівств. «Я не хочу їх», – відказала Арія. «Я хочу Сіріо». Нед скуйовдив долонею власне волосся. «Будь-який пристойний майстер-мечник міг би навчити». Арію кількох ударів і основ захисту без цієї дурні просліпоходження. Переверти в повітрі, стрибки на одній нозі. Та він досить знав свою молодшу дочку, аби зрозуміти, що з тією випнутою щелепою сперечатися безглуздо. Як забажаєш, мовив він. А вже ж їй самі скоро набридне. Тільки будь обережна. Буду пообіцяла вона урочисто, перестрибуючи легко і вправно з правої ноги на ліву. Пізніше, провівши дівчаток містом і відправивши спати, Сансу з мріями, а Арію з сенцями, Нет піднявся до своїх покоїв на горі башти правиці. День був теплий, а кімната закрита і задухла. Нет прочинив важкі виконниці, аби впустити прохолодного нічного повітря. Через великий двір він побачив миготіння свічки в мізинцевих вікнах. Вже було по опівночі, але вниз по річці веселощі тільки починали пригасати. Він виняв кинджала і роздивився його. Клинок мізинця, виграний Тіріоном Ланістром в турнірному закладі, надісланий зарізати брана в вісні. Чому? Навіщо Карликові бажати бранової смерті? Навіщо комусь взагалі бажати Бранової смерті? Кінжал, падіння Брана – все це якось мало пов'язатися з убивством Джона Арена. Він відчував це нутрощами. Але правда про смерть Джона залишалася такою ж затьмареною, як і на початку всього. Лорд Станіс не повернувся до королівської гавані для турніру. Ліза Арен зберігала мовчання за високими мурами Орленого гнізда. Зброєносець загинув, а Джорі й далі марно нишпорив борделями. Що він мав, окрім Робертового Бастарда? Що прохмурий коваль був сином короля, нет не мав жодних сумнівів. Баратеонова печатка лежала в нього на обличчі, на щелепі, на очах, на чорному волосі. Ренлі ще замолодий, щоб породити такого дорослого сина, стані занадто погордливий і шляхетний. Джендрі не міг бути нічиїм іншим, тільки Робертовим. Ну гаразд, тепер він знав про бастарда. Але що з того? Короля були й інші бастарди, розкидані по всіх королівствах. Одного хлопчика Бранового віку він навіть визнав за сина, бо його матір була можновладного роду. Хлопця виховував кастелян лорда Ренлі в штормовій межі. Нет пам'ятав і першу дитину Роберта – Дочку, що народилася в долині, коли Роберт був, і сам ще дитям. Маленька, гарненька дівчинка, яку молодий лорд штормової межі любив донестями. Він ходив до неї кожен день, аби погратися, коли вже давно втратив пристрасть до її матері. Не він часто тягнув з собою, навіть проти його бажання. Зараз дівчині років 18 чи 18, підрахував він. Більше, аніж було Робертові, коли він її породив. Дивна думка. Серсея не могла, звісно, радіти з походеньок чоловіка. Але зрештою наявність в короля одного чи сотні бастардів нічого не важила для держави. Законний звичай не давав бастардам жодних прав. Джендрі, дівчина з долини, хлопчик з штормової межі ніхто з них не загрожував законним дітям Роберта. Його думки перервав тихий стук в двері. «До вас хтось прийшов, мій лорд», – покликав Гарвін. «І мені казати не хоче». «Хай зайде», – відповів Нет, здивувавшись. Гість виявився тілистим чоловіком в потрісканих заліплених грязюкою чобутах і важкому грубому плащі з найгрубшого рядна. Риси обличчя ховав каптур. Рук не було видно через просторі рукави. «Ви хто?» – запитав Нет. «Ваш друг». Відповів чоловік в каптурі тихим незнайомим голосом. Треба побалакати на одинці, лорд Старк. Цікавість виявилася сильнішою за обережність. Харвін, залиш нас, наказав Нет. Гість зняв каптура тільки тоді, коли двері зачинилися і вони залишилися самі. Лорд Варіс, вимовив Нет щудовано. Лорд Старк? Чемно вимовив Варіс, всідаючись, «Чи можу я прохати вас про келих вина?» Нед наповнив два келихи літнім вином і простягнув одного Варісові. «Я міг би пройти за крок від вас і не впізнати», – мовив Нед, усе ще дивуючись. Він раніше не бачив, щоб Євнук вдягався в щось інше, аніж найбагатші шовки і оксамити. Але та людина, що сиділа перед ним зараз, просякла потом, а не бусковими парфумами». «Саме на це я і сподівався відчайдушно», – мовив Варіс. «Негоже було б, якби певні люди дізналися про нашу приватну розмову». «Королева ретельно слідкує за вами. Вино просто чудове. Дякую вам». «Як ви пройшли через вартових? запитав Нет. «Зна двору башти стояли Портер та Кайн, а на сходах Елін». У Червоному замку є шляхи, відомі тільки привадам і павукам». Вибачливо посміхнувся Варіс Я вас не затримаю, мій лорд Є речі, які вам слід знати Ви ж бо правиця короля, а король – дурень Вкрадливі звичаї євнуха, які так дратували Неда, кудись зникли Зараз його голос став тонкий і різкий, неначе наче Так, він вам друг, я знаю Але все-таки дурень Приречений дурень Врятувати якого можете лише ви «Сьогодні це вже сталося один раз. Короля мали намір вбити під час турніру». «Хто?» – Варіс ковтнув вина. «Якщо вам справді треба таке казати, то ви ще й більший за Роберта Дурень, а я обрав собі не той бік у грі». «Ланістери», – мовив Нет, – «королева?» «Ні, не повірю. Навіть про Серсею. Вона ж просила його не битися». Ні, вона заборонила йому битися. На очах його брата, його лицарів і половини двору. Скажіть мені щиро, чи знаєте ви певніший спосіб примусити короля Роберта битися в турнірі? Я питаю вас. Недові заскніло в животі. Євнух влучив в ціль. Скажи Робертові Баратеону, що він не може, не мусить, не повинен чогось робити. І справу, вважай, вже зроблено. Але якби навіть він бився, то хто б насмілився вдарити короля? Варіс ствину плечима. У турнірі брало участь чотири десятки вершників. Ланістери мають багато друзів. Посеред того безладу іржання ржання коней, ламання кісток, Торо Мірійського з його дурнуватим вогняним мечем – Хто б казав про убивство, якби його милість впав від випадкового удару? Він пішов до гледжика і знову наповнив келиха. Після усього вбивця був би просто сам не свій від горя. Я майже чую його несамовитий лемент. Ой, лишенько, великодушна та співчутлива вдова, змилувалася би над ним. Підняла бідолаху з колін та благословила ніжним поцілунком прощення. І ласкавому королю Джофрі не залишилося б нічого, як пробачити нещасного. Євнух попести в щоку. Або ж Серсея наказала б сіру Ілліну відтяти йому голову. Безпечніше для ланістерів, хоча й прикра несподіванка для їхнього дружечка. Нет відчув, як у ньому росте гнів. Ви знали про змову, але нічого не зробили Я очолюю шептунів, а не воїнів Ви б могли прийти до мене раніше Отак, міг би, зізнаюся А ви б ринули просто до короля, чи не так? І коли Роберт почув би про таку біду, що він зробив би? Я вас питаю Нет поміркував та прокляв би усіх всіма пеклами і став би до бою, щоб показати, що він нікого не боїться. Варіс розвів руками. «Тоді я зроблю ще одне зізнання. Мене цікавило, що зробите ви. Чому ви не прийшли до мене?» – запитали ви. «І я змушений відповісти, бо не довіряв вам, мій лорд». «Ви не довіряли мені?» Нед був цілком щиро вражений. «В Червоному замку є два види людей». «Мій лорд», – мовив Варіс, – «одні вірні державі, інші вірні тільки собі. До цього ранку я не знав, куди віднести вас. Отож, почекав, щоб зрозуміти. І тепер знаю напевне». Він трошечки посміхнувся стиснутими пухкими губами, і на якусь мить його приватне обличчя вигулькнуло з-під личини, яку Євнух вдягав на людей. Я починаю розуміти, чому королева так боїться вас. Отак, жодних сумнівів. То вас є слід боятися, заперечив Нет. Ні, не слід. Я такий собі, який є. Король має з мене зиск, але цурається. Наш Роберт – звитяжний, славетний воїн. Мужі лицарської відваги зазвичай не плекають любові до ниш порог шпигунів і євнухів. Якщо настане день, коли Серсея прошепоче, «Убий мені отого чоловічка!» і Пейн звітне мою макітру за один мих ока. І хто сумуватиме тоді за бідним варісом? На півночах та півнях про павуків не співають пісень. Він сягнув до неда і торкнувся його м'якою рукою. «Але ви, лорд Старк, гадаю...» «Та ні, знаю, напевне, він вас не об'є». Навіть заради королеви. І в цьому полягає ваше спасіння. Це було занадто. На миття Дарт Старк нічого не бажав більше, аніж повернутися в Інтерфел простої чистоти півночі, де ворогами були тільки зима і дикуни за стіною. «А вже ж Роберт має і інших вірних друзів», заперечив він. «Братів? Дружину?» Закінчив Баріс зусмішачкою, що різала найгірше від ножа. Його брати ненавидять ланістерів. Хто б казав, та ненавість до королеви і любов до короля – це трохи різне. Ви не згодні? Сір Барістан любить свою честь. Великий майстер Піцель – свою посаду. А мізинець любить мізинця. Але ж королівська гвардія. «То паперовий щит», – відказав ємнок. «Та не дивіться ж так страшно!» Лорд Старк Джейме Ланністер сам є присяжним Брачиком Білих мечів А ми чудово знаємо, чого варта Його присяга Давно пішли в прах та пісню Ті дні, коли Білий Плащ Носили такі лицарі Як Раєм Редвін Або Принц Еймон Лицар Дракона З-поміж нинішніх сімох Тільки сір Баррі Селмі Зроблений з чистої сталі але Селмі вже застарий. Сір Борос і сір Мерін – королевині створіння до самих кісток. Та й про інших в мене є ґрунтовні підозри. Ні, мілорд. Коли мечі вилетять з піхов, Роберт Баратеон матиме коло себе єдиного справжнього друга – вас. Треба сказати Робертові, – мовив Нет. Якщо ви говорите правду, хай частково, то король має знати – і які ж докази ми покладемо перед ним? Мої слова проти їхніх? Мої пташечки проти королеви та царевбивці? Проти його братів та радників? Проти оборонців Сходу і Заходу? Проти всієї сили Кастерлі Рок? Прошу вас, викличте сіра Ілліна самі. Збережемо час і зайвий клопіт. Я знаю, куди веде цей шлях. Але ж якщо ви кажете правду, то вони тільки зачекають і зроблять нову спробу. Певна річ, відповів Варіс, і досить скоро. Ви турбуєте їх, лорд Едарт, але мої пташки слухатимуть, і разом ми з вами спроможемося якось зарадити справі. Варіс підвівся і знову натяг каптура, сховавши обличчя. Дякую за вино. Ми ще побалакаємо, та коли побачите мене у раді, не забувайте про своє звичне до мене презирство. Гадаю, ви впораєтесь. Він був уже коло дверей, коли не покликав. Варіс, явно обернувся. Як помер Джон Арен? А я питав себе, коли ж ви дійдете до цього питання. То кажіть це зілля називають сльози лісу. Коштовна і малодоступна рідина, чиста і без смаку, наче вода. Ще й не залишає жодних слідів. Я благав лорда Арена завести собі куштувальника страв, Але він і чути не хотів. Казав, що навіть подумати про таке міг тільки недочоловік. Нед мусив дізнатися решту. Хто дав йому отруту? «Якийсь дорогий і близький друг» з яким часто він ділив трунок і частунок. А як же інакше? Але котрий? Таких було чимало. Лорда Арена пам'ятають як добру і довірливу людину. Явно зітхнув. Та особливо слід згадати одного хлопця. Він усім завдячував лорду Арену. А коли вдовиця втекла до орлиного гнізда з цією чаддю, він раптом залишився у королівській гавані і зажив тут зовсім непогано. Я завжди радію всім серцем, коли здібні молоді люди вибиваються нагору і підкоряють цей світ. Його голос знову хльоскав, мов батіг кожним словом. Яке то мало бути шляхетне видовище на турнірі. У новому яскравому обладунку з отими серпиками на киреї. Шкода, що юний лицар померте краптово. «А ви ж навіть і побалакати з ним не встигли!» Нед почувався так, наче його самого отруїли. «Зброєносець», – мовив він. «Сір Хьюго». Коліщатка всередині коліщаток, а ті всередині інших коліщаток. У голові йому гупало. «Але чому? Чому зараз?» Джон Арен був правицею 14 років. «Що він таке зробив, щоб його мусили вбити саме зараз?» Почав допитуватись, мовив Варіс, вислизаючи крізь двері.